Hola, bon dia. Ciutat Web. Navega a través dels racons més autèntics de la xarxa. Amb Lluís Pancorbo. I jo no sé si hauríem de posar una taula més grossa perquè poguessis distribuir el paper digital. Poder sí, eh? <laughs> perquè et veig aquí amb un munt de papers digitals, això sí. Però un munt. Sí. T'has baixat la cadira, estàs còmoda? Ara estic còmoda. He es... pujat per aquest ascensor de l'edifici i feia uns sorolls molt raros. Sí que els faci. Veurem <ríe> que he agafat algun, algun gat mort o alguna així. <ríe> Què t'anava dir? M'han dit que la setmana passada vas parlar de llums pel bolso. De bolsos, vaig ser Jo no hi especial. era perquè vaig marxar. Ja m'ho han dit, però bueno. Però em va agradar molt. Vull dir, me'n pots portar una quan vulguis perquè el meu bolso és un caos que no us ho podeu ni imaginar. Però això és llum de bolso, eh? El que no treu és que ordeni el bolso. Un bolso, de per si, sí no es pot ordenar. Hem de treure un, un, un back organizer, mm. o alguna sigui? així? Això, mira, fes una... Tu que tens contactes aquí, eh, amb aquests magnífics investigadors i inventors, el que pots fer és dir-los que facin un ordenador de bolsos. Exacte, un organitzador de bolsos. organitzador de bolsos. Bé, avui portem més cosetes, i també parlarem del rànquing, del qual jo m'he perdut una part, però estic contenta perquè començarem el rànquing amb una part molt important que després parlem. I després sí, però no es pot dir secreta. No o... Els oients s'hauran de quedar una estona amb nosaltres. Exacte. De què parlem avui? Doncs comencem parlant mira, relacionat amb els bolsos que deies. Veus que bé? Veure, quan tu te'n vas de viatge, i més siguen dona, i ara que es mantingui bé... No, no, què, no tranquil, te deixo passa? acabar abans de criticar-te. <ríe> tu te'n vas tres dies i fas una maleta com per tres mesos. I llavors tens el problema de que aquella maleta pesa un quintal i llavors ja te'n vas cap a l'aeroport i si ets una persona afortunada que té una maleta d'aquestes, una tròlia d'aquestes noves que van rodetes i tal, vale, però si no ja, ja l'he enllapat allà, eh? Doncs, hi ha una empresa que té un producte que es diu Fido Lucas, que és una maleta que et segueix. Oh, que m'agrada. Sí, sí, doncs és una maleta que tu la deixes a l'aeroport i ella et segueix a tu. És maleta a vina. Maleta a vina i ella pim, pim, et, va, et va seguint. Això vale, és un concepte d aquests, d aquests, d aquests, dels famosos, però vaja, jo suposo que no, d'aquí un temps doncs, es, es, es farà, no? Com a idea és boníssima. Com a idea és boníssima, sí. Tot de maletes seguint els aeroports a la gent que va buscar els avions pot ser molt divertit, molt pràctic i molt útil. Però no es poden perdre les maletes. Has tants... que aquestes maletes porten un, un sistema GPS i amb la qual es poden localitzar en tot, en tot moment dins, de la, dins del propi aeroport vale, vale, Així no hi ha perill que es posi seguir una altra persona o no. es confongui o... No sé. Però suposo que deus portar un localitzador i la maleta et deus seguir d'alguna manera Sí, jo suposo que sí jo... D'aquí jo li trec molt de... Ja, és que em té molt de partit això, eh? Sí. Perquè d'aquí a l'ataque de les maletes assassines va un pas, eh? tu per l'aeroport i 14 maletes seguint-te. Pel·lícula de George Romero, eh? Sí. <ríe> Podríem fer fins i tot una bonica menció a l'ataque de los tomates assassins. Quina gran pel·lícula. És veritat. És veritat. <ríe> amb aquella escena final, amb aquells tomàquets, com rodolaven. I que com no, feia, no feien cap por. No, no entenia jo el concepte, no, no ho vaig entendre mai. Una gran pel·lícula. En fi... L'ataque de les maletes assassines podria ser una nova pel·lícula o podria, podria ser una ser. realitat d'aquí poc temps. Inspirada en aquestes, uh, Fido Lukash. que vos amb el nom. Anirem seguint, aviam què passa. <ríe> <ríe> Més coses, Lluís. Més coses. Ah veiem. Hi ha un, un grup d'universitaris de, de Suècia que dius, allà fa molt de fred i els tios s'avorreixen. <ríe> doncs han tret tota una sèrie d'imants, d'aquests de nevera, uh, aquests imants porten unes pantalletes LCD i el que fan és que són capaços de comunicar-se entre ells, tu deixes a la nevera doncs, no sé, poder 10 o 15 imants d'aquests que porten aquestes pantalletes i aleshores es comuniquen entre ells i te eh, fan frases poètiques, les quals es van actualitzant, però sempre no, no, no les fan de cap autor, sinó que se les inventen ells. Que el propi sistema s'inventa les frases poètiques en lugar de un trunyo de l'hòstia, eh? Tu vas dit, escolta, s'ha d'estar molt avorrit, no?, per inventar això. Sí, no sé si està de més avorrit per inventar-ho o per buscar-ho, eh? Vull dir. Sí, també, tu també. No, Déu-n'hi-do. Sí, sí. és, és un sistema que integra tot un, tot un, tot un, tot un mecanisme lexicogramàtic i tal, i, i és capaç, doncs, a partir d'una primera paraula, començar a treure modificacions i frases i... Jo espero que el sistema que permet fer aquesta xorrada et permeti en un futur desenvolupar-lo per alguna cosa més útil i... Sí, això és, això és com sempre lo que, que hem dit, no? Que això és un primer pas per a una cosa útil. Però esperem, esperem que sigui així, perquè de moment jo no li veig almenys. No sé si hem de dir alguna cosa més sobre els imants poetes? No. No. Jo crec que no. Molt bé. Més coses. Eh, uh, no amb aquesta secció no pot faltar mai invents japonesos. No, sí. perquè ens agraden. Ens agraden i perquè, perquè, perquè inventen moltes coses, aquesta gent. Doncs es veu que han tret un producte que es diu Kotohana, que són com una mena de flors que, que tenen un, un, un LED, una llumeta, a la punta i llavors ells estan a la seva base i detecten eh, la teva parla, eh, llavors l'analitzen i treuen una llum en, en dependència del teu estat d'ànim. Avui, estem, avui anem, estem, molt inútils, eh? estem, no, anem molt inútils, anem eh? molt inútils, però ja el detectes tu el teu estat d'ànim, no? no, clar, però això és perquè per ho vegi l'altra gent, mm. te posen les floletes i tal allà i, i, doncs, sí. jo crec que arribarem a alguna cosa útil avui, eh. Sí, sí. Bueno, és una mica imagina'm, no? que jo, arribes tu un dilluns al matí, que saps que jo no estic molt content dels dilluns al matí i, i em dius bon dia i jo en lloc de dir-te bon dia, doncs, eh, et faig un gruny. Doncs si jo si portés aquesta llumeta aquí ja, ja sabries que no m'has de saludar ni acordaria com el negre